Nunca cuspas cara arriba Que todo tende caer eh, Para apagar faltas doutros do Infugantía de Baixamos a música de tanxugeiras para recibir o noso correspondente viaxeiro, fotógrafo, fotógrafo eh, documentalista, reportero. Vamos alá. Moi boa tarde, mm, Juan. Juan. Estamos aí. Juan. Vaya. Parece que que se nos... Escapou. Uh, Pero te, temos uh, suficiente... Sí, sí poder sí, para volver sí, outra sí. vez. Aí aí estamos. Uh, é importante que, que, que os nosos escoitantes saiban que o noso técnico ten uh, sí, a, sí. alternativas para poder darnos conta de, de todo. E, este, a, a música que, es que, es que escoitamos antes é uh, unha que protagoniza unha página que se chama Portugal ao mundo, mm -hmm. que é unha páxina, un sitio web de entretenimento, unha páxina dedicada a Portugal para dar a coñecer o que de mellor existe en Terras Lusitanas. Uh -huh. Ten nada menos que 600 600.000 seguidores. Holy, nada menos. Pois seguidores. anda que eh? soñunta todos nun campo de fútbol non vexas. 6 <risas> non non caben. 600.000 non caben. non, non caben. Bueno. Temos a posibilidade de, de volver a escoitála noutro momento. Eh, o que si sí queremos é que os nosos os escoitantes eh, disfruten precisamente coa música. Ah, mm, vamos alá. O, o, de fondo tínhamos música, que era das panxuguelas, sí. pero agora mesmo temos o outro lado do fío telefónico a ah, Xoan Arco da Bella. Parece ser que hai algunha dificultade técnica demás pero, bueno, bueno, pero no. claro, todos somos, somos capaces sí sí sí cosas pues ya te digo mira eh, titulse como acabo de decir portugal o mundo eh, ten 557.000 seguidores madre mía Bien. bueno parece que la música ayúdanos de fondo para continuar vamos a la música Baixamos a música outra vez, que xa temos solventada a cuestión, ah, a cuestión... técnica. Recibimos sí. a Joan Arco da Vella, que é un oso correspondente fotógrafo, documentalista, eh, sí. gra grande a diaseiro. Gastrólogo. Tamén, tamén. Moi boa tarde, Joan. Grande son desboso. Desbos. Benvido, moitísimas gracias por, por a túa colaboración e eh, participación. E... Eh, estivemos escoitando unha peza que che recomendo eh, mirar, mirar aí na páxina dice Portugal para o mundo eh, fantástica 557 claro, mil seguidores Eso sí que é importante. Esa é primeira división, carajo. <risa> sí, sí, sí. Se é Premier, claro que sí. Bueno, ti tamén estás por aí, eh? Que... Bueno, ah. bueno, mira, eu conforme con disfrutar e compartir este momento con vos todos os sábados Muy e contar as cousas do meu país. Eh, si teño, estamos veño, pa... eh, estamos ansiosos por recibir a tua patina. Veño dun gran acontecimiento. É apuntado, eh? Beña. Porque isto é categoría Veño ah, do Serán dos namorados de Toutón. E ademais, hoxe, como Cadra, o San Valentín e o Entroido, uh -huh. resulta que ademais de ser os erandos namorados, é tamén a corrida do Galo, uh -huh. eh, que levaba varios anos desaparecida, pois como moitos sitios desaparecen, eh, o sitio van quedando, non no hai relevo semelacional, pero aquí se recupera. Bueno, primeiro, parte 1 corrida abogado ou perdón carne eh, eh, serán dos namorados mm. cúmpe o 30 aniversario en que neste pequeno aldea de monda totón de na comarca do paralannza un grupo de mulleres de, de mozas oxe xa mulleres mayores por recuperaron ou serán esas reunións de cantar, bailar, despois de das faenas de labranza, que era donde se socializaba, por alguma maneira, a morcedade, vos o recuperou, e recuperou co espírito sin innovación recuperando a tradición tal cual era desde séculos. <risa> entonces iso tuvo unha repercusión enorme, porque, entendidos a música e expertos, Encontraron realmente as raíces de un tipo de folclor e aí, Lucinda, bueno, falo de Lucinda Porque é unha das persoas que máis comunican aí E se son a mulher maior Recuperaron eso e se seguiu facendo E nun pueblo como Toutón Que tendo cento xeas habitantes sí, sí. Oxe, ali, éramos a xantar varios centos de persoas e non te digo nada, la Corría do Galo é o ambiente que chegaba ora, porque durante de Vendamallán cae atos, pero uh -huh. o que é o, o serán espontáneos onde se reúna xente das parroquias uh -huh. nos lugares ou grupos espontáneos realmente empeza ainda as doce anoito uh -huh. e aí, a to día, eh? falamos a to día e non falamos de xente xovenciña que vai a la movida senón de xente moi de muchos años, hmm. que esa noche a pasa prácticamente en velas, cantando música tradicional, con sus pandeiros, con determinados instrumentos que sorprenden desde una cabaza que yo no sé cómo consiguen ese sonido para <risa> claro eh, sí. o, o con instrumentos al abrazo, a sacho claro, sí, claro. bueno, eh, como en los folillones también, ¿no? Sí eh, se foi un día grande porque se descubrió unha estatua adicada ás pandereceiras ali había representación eh, político militar, non sei, alguien pero todo o que representa a sociedade, en da xunta a diputación, ou outro, na inauguración desta pandereceira en pedra, ali o pedra da iglesia ben, e, bueno, como curiosidade atestaba o obispo de tú e iso pertenece a e estaba o mismo tamén participando e mm. curiosamente tocando ao pandeiro ou ás señoras mm -hmm. é realmente é curioso porque eu de que me quedei realmente porque esta xente sabe que dá ese aspecto riguroso pero o homem devía ser bastante simpática bastante deste que se integra na, na, na cultura da, da, da comarca E aí estaba tamén con elas Realmente asombroso eh, ver, eh? Esperemos sí. que, que... Acabamos, esto... acabamos de, de Compartir aí nas redes Precisamente no Facebook Con a tu participación O, o, o cartel O cartel de Toutón de 14 de febrero, va, o 30, va, va, vaya, 30 anos levan xa facendo. 30, 30 anos ininterrumpidos. O máis e, grande e, do mundo. Dicen eles, no, o máis grande do mundo. ese non é o máis grande, foi o, quizás, e esta é unha opinión miña, que logo aquí hai expertos, é, xente moi ortodosa, o que recuperou, verdade, esa tradición, pero dentro do que era o espírito puro sin mm. modernismo, senón a faena da labranza, de labrar non sei que, xultarse, mm. bandeiro sacho eh, o, o cadía e eh, eh, producir música con coplas non sei que, mm. moi ben elaboradas, e sobre todo os puntos, eu son aparto de eso que me corrijan aí a máis aí a asociación Rosalía de Castro, que este seguro que está escoitando, sabe moito de eso sí. os puntos de, de baile sí, sí. determinados bailes os que estaban esquentidos e estas mulleres recuperan pa pandereiteiras que, que lle chaman as laxarteiras non? No, as laxarteiras é o grupo, por decirlo, generacional na hora de xente xo pero elas son as, as, as pandereiteiras sí. de Toutón, que eran as señoras ah, os, tá, que coi estaba anducando yo escoita o jantar des eh, oh, que desqardalle un pouco de, de evento oh, que é ah, importante a ver era un che contar ver, dinos cate, dime categoría no sei sé si se se pode facer publicidade Claro que si sí, home estamos pa iso bueno. <risas> dime dime o, o, o catering ali ben servido con bien vera unha empresa que se chaman o Castelo Claro e eh, era carno caldeiro Claro Y eh, sopa de cocido, pero, eh, no era poñeche ahí un cachito, era hasta que decía, no, mira, no vengas aquí, se está molestando, que la molestando". Eh, eh, estaba bueno. Yo mandé ya tres. Claro. Eh, eh, eh, el chourizo, no se han sacado el chourizo, pero a mí se me va a ver, Jón, si no porque ese chourizo picante que sabe, eh, con talladas gordas, es eh, que no repite, que se que puedes comer dos chourizos, que no se vea Eh, muy despois, ben, muy todos, moi ben, moi ben despois unha entrada con gaiteiro, certo gaiteiros que facía moi ben amenizando aquelo de filloas, con chocolate, con Ostras, mermelada con mel, Carai. con todo e ademais, curiosamente curiosamente, eu funco a miña dona oxe funco a miña dona claro, en o dia dos namorados eh, había que teres cortes eh, eh, había que cumplir, o sea, exactamente as eh, que xa estará de mim e tal vez, xa pas narices E resulta que a miña dona le tocou unha cena de dos... Un sorteo oh. de o sea, che, no sorteo tocou unha cea. Sí. Muy... Pois a disfrutala. Pontei unha foto no restaurante castelo do Castelo. Cu curiosamente, dunha persona moi amable que eu co ele, e resulta que ademais é o alcalde de Mondarí. Xa ah, vez, mira. O, o dueño do restaurante xeo amable. Ben. A, ver a, a ver a que entrevistarlo nun, eh, nunha que ocasión. No, Como sabía que podías dicir iso, ten un número de teléfono vale, ahí, Por se querer desampliar, por coa acontecimiento de hoxe paga pena Claro E, claro, e después, claro. se hai tiempo, veu a corrida do galo Que é a corrida do galo? Poseir unha especie de ambia, unha xaula gigantesca Pero, ou se de, de carpintería fina, torneada uh -huh. Traen dous galos nunha xaula Sí dous galos que derraban e que querexaban o que n'había. <risa> Entónes, chegan estes dous galos que presiden, é dispoido xantar, é do café, é iso, sale unha comitiva por todo o povo encabezada nese en carruaje. Nesa ámbia, como suposto un xanto, os dous galos, é <risa> detrás un carruaxe con un nene, unha nena, que son os reixes, no. os reixes de mes padre todo, van sentados ali persiguindo ¿Eh? con porteadores a comitida e eso, ese cortejo pasease por todo o pueblo con música, en determinados sitios as casas ofrecen roscas pilloas, orellas o sea que, e non é moito o camiño mm -hmm. pero é moi largo porque hai que parar hai que parar a tomar o, o, o pincho mm -hmm. en, donde se pode claro, me llevas tío, claro, pasada, sí, sí, a tío sí, sí, sí. así que para recoller todo isto hai que levar dun cesto Oxe hoxe, despois, esta comitiva volve a carta mm. ao lado da igrexia mm -hmm. eh, pero, claro, antes claro, eu pregunto isto eh, foi sempre si de onde ven eh, non era así, non no. eh, agora porque claro, se fan como Facía fallanos, acabarían todo todo o tom na cadea sí, sí, sí. oían o galo, é o galo facía un cierre, a xente mismo facía como un, un redondel, mm. e os nenos e soltaban os galos e había que collelo, ¿verdad? Claro. E, e como se collía, sempre tirando de naranxas ou limón, mm. entonces ou correndo detrás dele e intentando movilizar e o galo. porque que o galo, o levaba e o comía, ¿verdad? Ajá. Eh, e despois había algo que x, eu casi non atrevi tiempo atrás, eh, agora xente máis civilizada vale. Un dos galos cando cullían, enterraban e deixaban o pescozo fora Vai, oh. claro, E os menos puñan unha caperuza uh, uh, uh. como se foran a cucaña o rei tiña que ir coa espada eh, a dereita, a izquierda frío, caliente, a ver se era quen de cortar o pescozo o galo uh, uh, sí, sí. tapado <risos> de, ti, tiña, tiña os ollos tapados Claro si, sí, sí, sí, sí, sí. casi nunca habindo cinda unha das veteranas dali, que de nena foi reina iba uh. a no carruaxes ese do cortejo eixo casi nunca pero cando sobraba o galo uh. o galo securía, eh, se cullía e se fatía un convite Decíame, eran tiempos de necesidade de fame, ah, claro, claro. Po, e, e os galos cambiarían regalos reglamentarios non era un destes da comidilla dos que encontramos no supermercado de quini e medio dos, eh? sí, sí, sí, eran sí, galos sí. reglamentarios de... se facían arroz sí, eh, sí, o galo eh, a organización os, os que facían a, as labores de organizar todo eso claro. que se día xantaban o galo disfrut, se, ese, ese santán, se o rei claro. non dimetía os nenos que cortaba o pescoço que diz, casi nunca se le cortaba o pescoço a claro. veces se daba algún golpe pero cortar, non porque os nenos, os nenos non teñen a forza visitar. suficiente claro. e eh, iso eh, foi e eh, agora que daba ali a trola uh -huh. eu dixo, teño que contar isto pois e que pues... eh, eh, máis decir, o ambiente ten a xente de totón eu que a conocía, que sabes que estuveramos outras veces aí sim sí e eh, eh, eh, bueno, pues no me acolleron con aquel, éirao eh, basta tarde crónica na no radio, se me chama así. Sí, se me chama así. Sí, sí, sí, sí. Eh, eh, eh, depois, si queres, sí. eh entrevistar ou co sí. porque non todas as cousas sí. eh, duran, oxe, afortunadamente, oh. o patrimonio das pardeleiteiras recuperou moito, está moi hasta casi vamos sobre unha misión que temos. Cara Pero é o que é e, o, a parte e, por decir, histórica desta máis tradicional, máis inédita sí. pos, é, a memoria desta xente e que moitos estudiosos Sí. se eh, pues, eh, eh, sí. foron aí para ver ou estudiar as redes porque xa che digo, había unha lixaba o centrascente con saxos sí, eh sí. fontes, sí, non sei sí, que, un ten de grupo, o sea, todos sí, sí, sí, sí, todos todo instrumentos que, populares que, por que, sí, claro, eh, claro que si. Sí. Bueno, e as, as de do parada de de madeira, e ben las quatro ou cinco mulleres as tres, quatro ou cinco homes, e nin eu pido no des. Vale. A partir de a, a noite teñen aquelas minutos para de gloria e eh? xamos de iso xamos de iso pues Moitísimas moitísima grazas, xoan Dillo, di alcalde, que, que que nos intentaremos comentar, contactar, contactar el, con él, que el que agora mesmo non pero o xoves ou o sábado que ven intentaremos, el, cando non este moi ocupado tamén, porque os alcaldes sempre están ocupados xa, pero sin, sin querer pero, incomodar, nada máis que para felicitarle por, eh, por, por o éxito deses vale, de, de de 30 eu, anos eu, eu, eu che paso no meu telefono entre un pouco e eu xa lle dicen, oi calá, hai no Mediterráneo sí. que queren saber do noso vale. e se quita xa lle <risos> e dixo como boa alcalde e, falta aí a máis pois agradecerche moitísimo non somente se esta crónica especializada es, do, do, do do 30 a aniversario do 30 serán dos namorados o máis grande do mundo que din en Tontón e, e, e tamén este contacto que nos facilitas unha aperta grandísima exactamente, Son. e desfruta de San Valentín agora estamos aquí cun café a, a, a, a escorrentar o frío moi ah, ben a tanto venga. momento vai música queridos escoitantes vai música la la ayuda de me a cantar ayuda me a cantar ayudaré Que quixere axuda de me a cantare Sen non vou en roque Sen non vou en roque cere vai a la la la Na puntadope, na puntadope, na puntadope Esa bailadora que bonita é Baila de nenas, baila Que o vos o bailar me alegra Se o vos o bailar non fora Non estaba nesta terra Logo cantas, logo bailas Logo cantas, logo robotelo felizero lo mas mas mas mas Ay, la la, la, la.